Пастка. Логін знову піднявся до високогір'я, і повітря почало здаватися йому свіжим і прозорим, морозним і знайомим на смак. Спершу вони помаленьку йшли лісом, підіймаючись майже й непомітно. Відтак дерев поменшало, а стежка повела їх долиною між трав'янистими пустирями, розітнутою тоненькими струмками і помереженою кубками осоки та дроку. Тепер ця долина звузилася до ущелени, затиснута між голими кам'яними схилами і осипищами, а підйом невпинно крутішав. Над ними у бабіч ущелени здіймалися дві великі скелі. Далі зливалися з важким сірим небом у долині туманні обриси гірських вершин, сірі, світло сірі і навіть світліші. Сонце зійшло і не ладарювало. Іти під ним було спекотно, а мружитися на нього боляче. Усі вони втомилися від підйому, хвилювання і озирання зі страху перед бетодом. Душі з 400 карлів і стільки ж горянних із помальованими обличчями розтягнулися до железної колоною, лаялися, плювались, хрускаючи і ковзаючи чобітьми по сухій грязючій і сипучому каменю. Перед логіном пленталася донька крамока, зігнувшись навпіл під вагою батьківського молота. Волося довкола її личка потемніло від поту. Його власна донька зараз була б старша, якби її не вбили Шанка разом із матір'ю та братами. Від цієї думки Логін відчув себе порожнім і винним. Почуття було кепське. «Дівчинко, хочеш допоможу за тим молотом?» «Ні, блядь, не хочу!» – заболала та на нього, а тоді скинула зброю з плеча і потягнула за держак по схилу, набурмосившись на Логіна. Головка молота бумкала, лишаючи борозну в кам'яністому грунті. Логін захліпав, дивлячись дівчинці вслід. Здається, його вміння поводитися з жінками поширювалося навіть не десятирічок. До нього ззаду підійшов крамок. На шиї в нього гойдалися кістки з людських пальців. «Люта, Геш, щоб вижити в моїй родині, треба бути лютим». Він нахилився поближче і підморгнув. «І це мале сученя найлютіше з усіх, якщо чесно, вона моя улюблениця». Крамок похитав головою, дивлячись, як донька тягне молот. «Колись вона буде неабиякою дружиною для якогось горопахи. До речі, якщо тебе цікавить, ми на місці». «Ага». Логін витер з обличчя Піт, роззираючись довкола її суплячись. «Де?» А тоді до нього дійшло. Фортеця Крамока, якщо її можна було так назвати, стояла просто перед ними. Тепер у цій долині було не більш ніж сто кроків від однієї кручі до іншої і її перегороджувала рукотворна стіна. Стародавня напіврозвалена стіна з грубих блоків і такою купою трішин, укрита таким шаром повзучих рослин і ожини, і трави, що вона мало не зливалася з горами. Стіна була не набагато крутіша за саму долину і завбільшки щонайменше з трьох чоловіків, які стали один одному на плечі, та ще й хилилися то там, то тут, неначе готова завалитися сама собою. Посередині виднілися ворота з обвітрених сірих дощок, поросли лишайниками. Вони примудрялись одночасно здаватися прогнилими і висохлими. З одного боку стіни стояла вежа, збудована попід кручою. Чи принаймні з каменю стирчав великий нерукотворний стовп, до якого згори вапняним розчином прикріпили аби як обтесані камені брили, щоб на утворився широкий майданчик, із якого можна було побачити стіну з великої висоти. Логін поглянув на шукача, який саме на силу піднявся. Шукач промружився на ту стіну, так ніби не міг повірити власним очам. «І це все?» – прогорчав Дов, підійшовши до них і вишкіривши зуби. З одного боку, просто під вежею пустило коріння кілька дерев, певне не менш, ніж 50 років тому. Тепер вони височили над стіною. На них можна було запросто видертися і знайти досередину, навіть не дуже тягнучись. Тул витріщився на цю обшарпану пародію на фортецю. «Ти, казав, укріплене місце в горах». Укріплене трішки, Крамок махнув рукою. Ми, горяни, завжди не надто любили будувати і таке інше. А чого ви чекали? Десять мурмурових веше залу більшу, ніж у Скарлінга? Я чекав принаймні більш-менш пристойну стіну, загарчав дов. Ха, стіни. Я чув, що ти чорний дов холодний, як сніг і гарячий, як сеча, а тепер хочеш сховатися за стінами. Гібенько ти прийшли б кувати. Якщо би тот справді заявиться сюди, нас буде в десятеро менше. «Трясся, ти не помилився! Я хочу стіну, і ти казав нам, що вона буде!» «Але ж ти сам казав, друже!» – промовив Крамок тихо і повільно, неначе пояснюючи все дитині, і постукав по скроні товстим пальцем. «Я божевільний! Божевільний, як мішок сов! І так кажуть усі! Я не можу згадати, як звати моїх рідних дітей! Хто знає, як уявляю я собі стіну? Я сам здебільшого не розумію, що верзу, а вам стає дурості мене слухати?» «Та ви, певно, самі божевільні!» Логін потер перенісся і застогнав. Тепер поряд із ними збиралися карли шукача, дивилися на ту замщілу купу каміння і стиха перемовлялись, аж ніяк не щасливі. Логін не міг поставити їм це на карп. Їм довелося довго йти по спеці наприкінці озастати отаке. Однак вони, як здавалося Логінові, не мали вибору. «Будувати краще вже трохи запізно», – пробурчав він. «Доведеться робити, що вийде з тим, що маємо». Правильно, Кривава дев'ятко, тобі стіни не треба, і ти це знаєш. Крамок плеснув логіна попередпліч великою товстою долонею. Ти не можеш загинути. Ти любий місяцеві, ти чудовий новий друже, любіший за всіх інших. Ти не можеш загинути, якщо тебе глядить місяць, не можеш. Стулися, промовив логін. Вони безрадісно похрустіли вгору схилом до воріт. Крамок гукнув, і старі двері захиталися і відчинилися. По той бік стояло кілька підозрілих горян, що спостерігали, як заходять прибульці. Вони мляво пішли крутим підйомом, вирізаним у камені, стомлені й буркотливі, а тоді опинилися на пласкій місцевості вгорі. То була сідловина між двома скелями, Кроків зі сто завшишки та двісті завдовжки, зусібіч оточена прямовисними кам'яними кручами. По краях стояло кілька окремих дерев'яних хатин і повіток, які зеленіли старим мохом, а по було зведено похилу кам'яну будівлю з бризимкуватим комином, із якого здіймався дим. Зовсім поряд у камені було витисано вузькі сходи, що вели на майданчик угорі вежі. І «Якщо стане кепсько, пробурмотів Логін, тікати буде нікуди». Крамок лиш усміхнувся ще ширше. «Звісно, нікуди. У цьому ж і суті, геш. Петот подумає, що залапав нас наш жучків у пляшку». Так і ви, так і вийде, буркнув шукач. А вже ж, але тоді до нього підійдуть іззаду ваші друзі і страх як його перелякають. Це варто зробити вже заради того, яке в нього засранця буде обличчя. Логін поворушив ротом і сплюнув на каміннисту землю. Цікаво, які обличчя на ту пору будуть у нас. Мені здається, що мляві, іначе отрупів. У загоні з'юрмалась отара кудлатих овець, які ошаліло роззиралися довкола, і бекали одна одній. Оточені і безпорадні. Логін чудово знав, що вони відчувають. Із фортеці, де земля була помітно вища, здавалося, ніби стіни майже немає. Людина з довгими ногами могла б вийти на її нік і стати на ту напіврозвалену замщилу конструкцію, що правила її за парапет. «Криваве дев'ятко, красунчику, та не хвилюйся ти через дурниці!» Засміявся Крамок. Ні, де правди, діти, мою фортецю можна було б збудувати краще. Та на нашому боці земля, гори, місяці, всі вони з усмішкою дивляться на нашу сміливу справу. Це твердиня з сильною історією. Хіба ти не знаєш оповідку про лафу Хороброго? Гадаю, що ні. Логін був не зовсім певен, що хоче почути її зараз, але він уже давно звик не одержувати того, що хоче. Лафа був видатним харцизом і отаманом горян колись давно. Він разом із братами і роками влаштовував набіги на всі клани. Одного спекотного літа кланам набридло, тож вони об'єднались і пішли полювати на нього в горах. Тут відбувся його останній бій. Саме тут, у цій фортеці. Останній для Лафи, його братів і всіх його людей. «А що сталося?» – запитав шукач. «Їх перебили». Повідтинали їм голови і поклали в мішок, а мішок закопали в ямі, в яку вони колись срали. Крамок весело всміхнувся. «Мабуть, тому це і називається останнім боєм, а? І це все, вся оповідка? Це все, що я знаю, та не дуже уявляю, що ще там може бути. Але, як на мене, для Лафи тоді і настав кінець. Дякую, що підбадьорив. Та пусте, пусте. Якщо хочеш ще історії, я знаю і інші». «Ні-ні, цього мені досить». Логін розвернувся і пішов геть. Шукач йшов поряд із ним. «Можеш розказати мені ще, коли ми переможемо?» ха, -ха, -ха кривава дев'ятка!» Гукнув йому вслід крамок. «Це вже само собою буде окремою історією, хіба ні? Тобі мене не обдурити. Ти такий, як я, любий місяцеві. Ми б'ємося найзатятіше, коли нас притискають спиною до гір, і виходу немає». «Скажи мені, що це не так. Ми обожнюємо не мати вибору». «Отак», – пробурмотів собі під носи Логін, побрівши до воріт. «Немає нічого кращого за відсутність вибору». Шукач стояв біля підніжжя стіни, дивлячись на неї знизу вгору і думаючи, що зробити, щоб підвищити свої чужі шанси дожити до кінця тижня. «Було б добре поприбирати всі ці повзучі рослини й траву, – сказав він, – і з ними збіся легше лазити». Тул здійняв брову. «А ти певен, що всі ці рослини не тримають стіну в купі?» Мовчун потягнув за одну лозу, і разом із нею щедро посипався висихлий вапняний рощін. «Може, ти і маєш рацію?» – зіткнув шукач. «Позрізаємо, що зможемо, а? Попрацювати в нагорі було б не зле і взагалі. Гарно буде мати пристойну гору каміння для захисту, коли нас почне обстрілювати б «Це точно», – озвався Тул. «Іще тут попереду можна було б вирити рів і поставити на дні палі, щоб їм важче було підійти близько. А тоді зачинити ті ворота, забити їх цвяхами і підсунути ззаду купу брил. «Нам буде важко вибратися», – зауважив Тул. Логін пирхнув. «Як на мене, у нас буде серйозніший клопіт, ніж те, як нам вибратися». «Тул, ти маєш рацію», – засміявся Крамок, невимушено підійшовши до них із запаленою люлькою в товстому кулаці. «Непокоїться треба через те, як сюди можуть пробрати ці битодові хлопці. Мені стане трохи спокійніше, якщо ці стіни підлатають». Шукач показав на дерева, якими обросла стіна. «Треба порубати і порізати їх, виробити трохи каменю, намішати трохи розчину і все інше. Крамоко, у тебе є люди, які таке можуть? Є знаряддя?» Той пахнув люлькою довго і похмуро, дивлячись на шукача, а тоді випустив брунатний дим. «Може, і так!» Але не буду слухатися наказів від таких, як ти, шукачу. Місяць знає, які в мене таланти, і я маю хист до душогубства, а не до будівництва. Мовчан закотив очі. А чиїх наказів ти послухаєшся? – запитав Логін. Твоїх, криваве дев'ятко, і більше нічиїх. Місяць тебе любить, а я люблю місяць. Ти і саме той, тоді збери своїх людей і пиздуй рубати дерево і камінь. Твої балачки мені набридли. Крамок понуро вибив попіл з люльки об стіну. «Хлопці, з вами геть не повеселитися, ви тільки те й робите, що тривожитеся. Подумайте про хороше. Найгірше, що може трапитися, те, щоби тот не з'явиться». «Найгірше?» – витрішився на нього шукач. «Ти впевнений? А якщо би тот таки прийде, і його карли перекинуть твою стіну, як купу лайна, і переб'ють нас усіх?» Крамок наморшив чоло, похмуро глянув на землю, примружився на хмари. А й справді!» – проказав він і раптом усміхнувся. «Це гірше!» Метки йти, ти, хлопче!» Шукач протяжно зітхнув і пильно поглянув на долину. Може, стіна і виявилася геть не такою, як вони сподівалися. Зате положення тут бездоганне. Той, хто піде вгору цим крутим схилом і на купку загартованих бійців, які будуть далеко вгорі і не матимуть чого втрачати, цілком може зложити голову, а це зовсім не весело. «Там складно зорганізуватися», – сказав Логін, озвучивши думки самого шукача. Тим паче тоді, як згори злетять стріли, а сховатися нема за чим. Важко використати кількісну перевагу. Не хотів би влипнути в таке сам. Як ми скористаємося цим, якщо вони прийдуть? Гадаю, розділимося на три ватаги. Шукач кивнув на вежу. Я буду там і десь із сотньою найкращих лучників. Звідти гарно стріляти. Зручно, високо і добре видно стіну спереду. Угу, озвався мовчан. І, може, хай ще якісь силичі скинуть одну-дві каменюки. Я божбурю якусь брилу, пообіцяв Тул. Гаразд. І ще поставимо найкращих із наших хлопців на стіну. Хай будуть готові битися з ворогами в рукопашну, якщо вони туди залізуть. Гадаю, Логіне, то буде твоя ватага. Доу, і червона шапка можуть бути тобі за заступників. Логін кивнув, та вигляд у нього був не надто щасливим. Так, гаразд. Ззаду буде Крамок із своїми горянами, готовий атакувати, якщо нападники прорвуться за ворота. І якщо протримуємося довше, ніж день може помінятися. Горяни на стіну, логіни всі інші назад. «Не злий план, як на таку дрібноту!» – Крамок плеснув шукача здоровезною долонєю по плечу так, що він, хай йому грець, мало не гепнувся до лілиць. «Це тобі певно місяць підказав, поки ти спав. Нічого і змінювати!» Крамок ляснув м'ясистим кулаком по долоні. «Дуже люблю гарні атаки. Сподіваюся, південці не прийдуть, і нам зостанеться більше роботи. Мені вже не терпиться кинутися в атаку». «Ну і молодець», – буркнув шукач. «Може ми знайдемо тобі кручу, з якою ти хоч зараз і кинешся». Він примружився на сонці, знову поглянувши на стіну, що на ній трималися всі їхні надії. Шукач не зрадів би, якби йому довелося полісти на неї з цього боку, та вона не була і наполовину така висока, широка чи міцна, як йому хотілося б. Тут Тридуба сказав би, що не може все завжди бути по-твоєму. Та було б не зле, якби так було один-єдиний раз. «Пастка готова», – сказав Крамок з усмішкою глипаючи на долину. Шукач кивнув. «Єдине запитання, хто в неї втрапить, би тот чи ми?» Логін ішов ніч, ступаючи між багать. Довкола одних сиділи карли, що пили крамокове пиво, курили його чагу і сміялися з оповідок. Довкола інших були горяни, які в мінливому світі через грубе хутро, сплутане волосся і наполовину розмальовані обличчя, скидалися на вовків. Один із них десь спав. Дивні пісні, дивною мовою, із дзвяканням і щебетанням, як у лісових тварин, вони здіймалися і падали, наче долини і вершини. Ловін мусив визнати, що до цього доста давно не курив, та й не пив. Усе здавалося теплим багаття, люди, навіть про холодний вітер. Він петляв у темряві, шукаючи багаття, за яким сиділи шукач та всі інші, та гадки не мав де його знайти. Він загубився і не лише буквально. Тату, а скількох людей ти вбив? Це, певно, була донька Крамока. У цьому таборі високих голосів було не надто багато, а шкода. Логін розглядів у темряві велику постать Горянина. Поряд із ним сиділи троє його дітей, поставивши неподалік свою велетенську зброю. О, я вбив цілий легіон і серн!» Прогуркотів сильний глибокий голос Крамока, коли Логін підійшов ближче. «Уже й не згадаю, скільки саме. Може, твоєму батькові і бракує часом клепки в голові, та ворог із нього кепський, чи не найгірший, який може бути?» «Ти побачиш, що це правда зблизька, коли надійдуть би і його сраколизи!» Він підвів погляд і побачив, що крізь ніч наближається Логін. «Присягаюся, і не сумніваюся, що би тот присягнувся б теж. На всій півночі є лиш одна падлюка страшніша і кривавіша і суворіша за твого батька». «І хто це?» – спитав хлопчик зі щитом. Логін відчув, як у нього обривається серце. Крамок підняв руку, показуючи в його бік. «Та ось же він, кривава дев'ятка!» Дівчинка сердито зіркнула на Логіна. «Він ніщо. Ти міг би його здолати, тату». «Ради мертвих – ні. Навіть не кажи такого, дівчинко, щоб я бува не надзюрив таку калюжу, що ти в неї утопишся». «Вигляд у нього небозна який». «І це наука вам усім. Мати небозна який вигляд. Говорити небагато, здаватися невеликим – це гарний перший крок до того, щоб стати небезпечним. Геш, дев'яти пали? Так, коли ти випускаєш того диявола на волю, ті горопахи, яким від нього дістається, лякаються вдвічі більше. Шок і здивування, мої милі малята, вміння швидко діяти і безжальність. Ось що потрібно вбивці. Розміри, сила, сильний гучний голос – це все добре, коли доречно. Та да вони ніщо перед такою вбивчою, страшною, безжальною швидкістю. Так, криваве Дев'ятко? Для дітей це був жорстокий урок, але логіна батька навчав цього з малечком, і він тримав це в голові всі ці роки. Це прикро, але це правда. Той, хто б'є першим, часто б'є і останнім. Це точно, вигукнув крамок і ляснув себе по великому стегну. Гарно сказано, але це радісно і не прикро. Дітки, ви ж пам'ятаєте старого вілама. Його здолав грім, крикнув хлопчик зі щитом. Під час бурі в високогір'ї. «Точно! Ось він стоїть на місці, а тоді здіймається такий гуркіт, ніби світ завалюється, щось спалахує, наче сонце, і віла мертвий, як мої чоботи». «У нього ноги горіли», – засміялася дівчинка. «Так, Ісерн, ти бачила, як швидко він помер. І як це всіх вразило, яка немолосердна була блискавка. Таке!» Крамок перевів погляд на Логіна. «Те саме вийшло б, якби хтось перейшов дорогу у цьому чолов'язі». Скажеш йому недобре слово, і що далі? Він лунку плеснув у долоні так, що троє дітей підскочили. А далі він воз'єднав би тебе із землею. Швидше, ніж небо, вбила вілами і так само безжально. Коли ви стоїте за два кроки від оцього начебто нікчемного гада, ваше життя завжди висить на волосинці. Хіба не так криваве, Дев'ятко? Ну, Логіна це не надто тішило. То скільки людей ти вбив? Крикнула йому дівчинка, випнувши підборіддя. Крамок засміявся і почухав її волосся. Та цифр таких нема, щоб стільки порахувати, і серн. Він король убивць, ніде під місяцем немає нікого смертоноснішого. А як же отой страховидло? запитав хлопчик зі списом. «О-о-о-о!» прошепотів крамок, усміхнувшись на все обличчя. Він не людина, скофене, він це щось інше. Але мені цікаво. Раптом Фенрір, страховидло і кривава дев'ятка заходяться вбивати один одного. Він потер руки. Хотів би я це побачити. А Місяць був би радий на це посвітити. Крамок звів очі до неба, і Логін подивився вгору слідом за ним. Там, серед ночних небес, виднівся Місяць, великий і білий, яскравий, наче новий вогонь.